Valzel komri lanlegaren kontrako mobilizazioek segitzen dute, indar hartzen ari den mugimendua besteak beste, petrolio petroliofindegien blokatzearekin eta ondorioz esantza postek eta uh, esantza agortzeekin. Gobernoa tematua da kontrakoak ere, ospitaletako, CGTeko, Jano, lastihigurekin dagoizuntan egunon. egun zuherit, entzulegu zier. Atzo, Patrick Kaner, ministroaren e, bixita izan da, hemen, e, Euskal Herriko Staldean, Juzko Retre kolektiboarekin, elgarretaratz bat bazen, berbada doi doi aurroiterazko dugu Juzko Retre kolektiboan, e, bililtzen direla Euskal Herriko egitura, treinetako, ospitaleko eta lujaldetako CGT, lab, solider, haitzina, AKM, ATAK, Erop Ekoloji Leber, Euskal bai Ensemble, Indar Beltza, NPA eta Partido Gos, ara, uh, aipatzen diren partaide Guztiak, beraz, elgarretaratze bat uh, bat zen, janu lastihizu ere, antzinen, uh, zer zen mesua atzo? Be, mesua, beti be, mesu beratugu eta lege hori aldatu behar dela eta jakinez ministroa horatugubiltzen zela, uh, deliber, delibit, deliberatu dugu horatugubiltzea eta gure atoztasuna agertaraztia. Mm -hmm. Iduriz, izan duzik gomita bat mintzatzeko ministroarekin eta errefursatu duzik, zen dako? Bai, telefon aukaldi bat okandut, uh, kolektaburileak uh, emanik, gomita uh, bat bat bat ginuela eta guk dugu. Jakinez ez, gizon batekin ez estu, duela balioare mintzatzea ere, jakin ez, badakegun gula pasatzen diren, bi minutaz entzuzten gaitu eta gero ondotik, bon, huai entzunaz izaituzet, uh, zoazte itxerat. Eta nahiago dugu bestela agertugu eko lera. Mm, piskat berotudak giro ere ememento bat ez? Ba eba, puxoaka piskat bat gira eta... Hori uh, ho, guk ez dugu normala txamaiten eta beti guk gu erraiten erait, dute eta guk jera brokalariak meho. Uh, guk baino hiru aldiz gehiago jandarne bat zen guk... Uh, Berginuen tokian ginen eta berakasi dira mentoatez baik behar ditugu, pushatu kanporat eta guk go bon, lartu gira piska bat hori normalden gauza da ez ez dugugola amore emanen. Mhm. Mm Garaiolanen grebakan aipatzen eh, dira findegiak ere blokeatuek direla beraz esantza eskasiak preinak ez es ez startuaka. Ez zute da mugimendori elburuz trompatzen eta gehien bat trabatuak direnak langileak dira azkenean? Ez, ez, ez, erizbatea doz, ez dira elburuz trompatzen. Diakinez denak eta uh, kakaerdiang girela eta denak elgar behar dugula egin uh, lege aldatzeko. Izan dain uh, chemino, izan dain garailari, izan dain ospitale edo denak. Ez da, da, denak behartza grebarren egitera? Bai, nik uh, goko segite galditzen dugu greba orrokor bat eta uh, pentsatzen baitugu ikusi zen uh, nor dugun bian biz uh, oxtara buru joan beharko girela. Mhm. Mm Mugerren ere izanda ekintza bat joan den uh, ostegunean, eh uh, pleita gunean, Centre uh, de Fredelaco, uh, de Fredet de la beti hori uh, izan uh, blokatzea eta maizeak igortzea. Ez dugu bestela egitenan. Oaiko uh, gobernurek ez berak egiten du ezkerrekoa dela, nik egiten dut ez ezkerrekoa, baina berak egiten du negoziaketak bururatua direra, eta guk egiten dugu ez dira hasiak ere. Eta guk entzu, entzutua ezaiteko, ez dugu beste autorik. Holako uh, zer batzu egin behar ditugu, blokas batzu, ikusten dugu garrilariak ere blokatzen dutela, ikusten dugu zuka, ostion epatzen zinuen, uh, uh, esantzako posta hori uh, tipit apaltzen ari dira, ez, lageo, ez dugu, ez Dugu besteik egitenan, zer behar dugu egin. Ez, mm -hmm. ez gaitu zten zuten. Uste oso ere jendeak uh, ulehtzen duela? Zendako bai, bai, behar jakin, uh, Frantzian, eunetai hiruto noita hamar legeoren kontra direla. Beraz, gobernu horrek zendako ez ditu entzuten, jende horiek, eta denak mainbaten enguran jargaiten, eta behar den denbora hartu, gauza bat zuen aldatzeko, ez dira hiru astez gauza alako gauza importanteak aldatzenan hori, ez da posible. Euneko hiruto noita hamar kontra, alea ez dira denak kajikaren ikustan, ez dira denakarrikan ikusten, biztan dena, ez dira denakarrikan bakotxak bere uh, manera zari da greban, uh, badakigu jadane gu alde direla, badakigu eta beharrez uh, deitzen balin badituko hori zanen diela, greba uh, Zazpikaren eguna dugu greban sartzen gela, beste egun batzu ere jakistazu izanen direla oinotik? Oinotik, oinotik, jakinez ortegunian beritzere greba badela, ekainaren amalauan eta beste greba, greba, egun greba batzu ere tarat komitatua izanen dira. Mm. Segituko duzie Irmo, segituko duzie Tinko, parean gobehenuak ere gauza bera eraiten du, ez du mugitzeko sederik xede, erakusten eta... Pentsatzen zu badela ideki dura bat nonbait hoe gertaitzen du e, estela deus aldatuko. Ni pentsatzen dut aldatuko direla gauzak. Ez du besta, bestela egitenan e, ikusten da e, e, e, isi harifite gauzak e, pasatzen dira. Ikusi zu gai nola Frantzia blokatzen ari den, ekonomia blokatzenan da isi garifite, jakinez eta jafinere horiek blokatua delaik berriz partitzeko Beste, bostegun behar duzte bederen, masinen mm -hmm. martxan eta ezartzeko beraz, kasu, kasu, esan zan aldetik ere, behar bada, oinu, haste batez, zinez blokatuak izaitena dela, ez behar eta bestale, bestela izaiten handela. Mm -hmm. Ez ziti, justu, gobergenoak sekatzen e, mugienduaren e, kredibilitatea e, galaraztea, piskatik, giroa beharotuz? behar badara zoina ikusten dugu eta telebiztetan, eta beti uh, akazki berak, beti bostez, bortezkiria agertzen duela, baina guk uh, galditen duena zendako ez du uh, agerret, agertarazten. Uh, guk eta baditugu idarak, badakigu zer aldatu behar den, badakidu zer egin behar den. hori zendako ez ditu haipatzen. Beti uh, akazki berak bortezkeria eta horako gauzatzen biztan da, jendeak diakun kitua dilera horako zervatzen ikusiz. Mm -hmm. Zendako... Uh... Esta la legeo han negociatzenik kentzia? Simplik ikentzia. Simplik ikentzia, uh, gauza eichaldoi bat zubadira, sartu ikora uh, negoziak eta afen uh, lege horretan. Jadanik aldatu dituzte uh, hiru artikulu, ama artikulu bakatuko baina. Hori, aste-artik baginak inakien, uh, hoge manez kenduak izan entzera aste-astetik. Ego baitetugu beste hogituta zazpi pondu bederen, uh, aldazi nahiz eta hoien gainean nahi dugu, jarri behitzere main batean goden, uh, zinez negoziat, negoziatu. H mm. legea ez da izaitenal baitezpa da CZiguakarrikren nahi dun bezalako, Uh, lege bat, behar da, uh, sintesia bat egin dena artean? Dena komitira, eh? negoziak eta beste zendikatera esartzenan diran, ebatu negoziatu. Uh, Aste-astetik, behar da, ere egan, um, kodotrabai hori egina zela langilean babesteko. Eta guai, huartzen dira pitaka-pitaka, egina dela, nauzian babesteko. Eta horren, horren kontrare gira, zinez, uh, bai, ere behar dira, behar dira, behar dira eh neo rivatetan hasitzen du zurekin uh, janu lastiri beraz uh, ospitaleko CGT sindikatuko kidea. Uh, oxitara sus sindikata ere jusqu'au retrait collectifoko bat dela Lanen lege horren kontra, agertzen ziste, beraz erotik, behar ba, eh, lege hori, eh, nahezko testu bat da Frantzian, behar ba, erudu joita raztea, eh, zer den, zuxen, ze, egina izan den? Bo, berda erran, jadan nik dela ehun bat meino urte gehiago idatzia izan zela, hori sozialezita batek idatzi zen, mila behatzionta hamarrean, eh, lan babesteko enpresetan. Hortako egina zen. Eta gero be, berit horbilago egiteko mila behatzio no, eta hamairuan eta gauza batzu aldatu zituzten eta horbilago bi .000 zortzan beste gauza batzu beina beti, beti, langilan, babesteko enpresetan eta pitkapitaka lege berri batzu zaztu dituzte nausien babesteko eta hortarakoi ezin... E Iraku jezko li, libre bat, milaz artikuloz guzti bat eta jakizu behar dela begion bat izan artikulu onan atxamateko. Simplifikazio beharra, alea ere onartzen duzia? Bai, bai, badira gauzazua aldatu beharra. Etxemplu, simpli-simple bat, uh, bad artikulu bat eraiten duena, uh, enpresetan alkola sartzia libro dela. Holako gauzazua biztan dena, uh, Kamporatu behar dela, gaurko egunean ez da posible, hori dela ehun bat urte bai, badakegu ze balditzen ari ziren eta ahno pixkaten edatea azkartzen mm -hmm. zuela gizona, baina gaur egun ez, holako gauza bat zon aldatziak, biztan dena, biztan dena. Mm -hmm. Eta beraz, uh, langileen babesteko egina zen uh, zerbaita? Ikusten duzea takatu dela, testuela duela gehiagoain beste babestuko hor hori uh, den bezala pasatzen bali bada? Ma ez, ez, ez, eh, ahun landi lorzada, holako testu bat pasatzen bali bada, gure haugen eh, geroa zinez beltz izanen da, eta nik, eh, bon, dinpiskaba dut orai, me, hene haugen eh, geroa nahi dut babestu, eta ez, ez dut honaktuko, holako gauza bat zuen eh, izen beti. hori, ez da posible, eta ni bezala beste handi handiz. Handi. Hm. Kontrako argumentoa, izaiten alda, haugen geroa ez dela segurtatua ere, Olako langabezia eina hundi batekin eta lanlegia semplifikatzek behar behar horretan jokatzen aldoela? Zukuste hozu, etxemplu batean maiteko, guai, enpresatipi batetan, jameka petikako uh, enpresa batetan, uh, nauzi batek, diru sartzea, apaltzen bali bada, hiru hilaten buruan, langila kanporatzen handugu. Hiru hilaten burean, egen nahi du, uh, gazte bat bali maden presa batetan, hiru hilaten burean berriz kanpo izaiten dela. Nola biziko zira, nola otobat erošikos, nola etxe bat erošikos. Ez da posible hori? Hori ez da mm -hmm. posible? Hor, enxemplu, simple bada, holako baditut uh, berritamak, berrez. Mm -hmm. Sindikataren kontra, edo CGTAaren kontra, eberesiki, mintatu da Manuel Valtz atzo, egen ez hartu kartu berzitura CGTAak, Ikusten du testu hortan uh, sindikaton kontrako jagera bat Frantzian sindikatona ahultzeko ideia bat bada Gibelean ez ahultzeko, ah, sindikaten kentzeko kareba uh, berresponsabilitatea gugurriak hartu ditugu be, berak ere berrak getitu berrak Ikus, ikusten duzulaik uh, nahi duela boskarazi holako lege bat uh, xaharazi zelartik 49.3 hori ez da demokrazia hori, hori diktatu dara berrak bere responsabilitateak hartia mm -hmm. nire badakizte pasatuko doen odotik mm -hmm. berroita beratzi iru artikulu dugu, uh, dela beraz konstituzioko artikulu bat, albide zen duena lege bat pasaraztea, bortxaz lege biltzajean zera, bostkatoa izan gabe hori ere pixka bat mobilizazioari dinamika behiz eman duen zerbait da joita berratzi iru ogen ba liatzea? Bai, bai ortsionerik haiten nuen er Osteone retenuen eunetaik eta hirutu noita amak uh, biztan le, lege horren kontradirea. Uh, ja gani, joriek berrak ikusten duzuek bortxaz pasatu dela. Ikusten duzulaik eta deputatuak ez dutela legoi bortzkatzenan uh, ministroak uh, bortxaz nahi beharatu pasarazi. Ez dakit nik nunden eburazia. Eh? Ez da git. Mm -hmm. Eldu den urtean eh, presidenzia haute eh, dira frantziana. Hor eh, emaiten du ez da gana behar eskuina pasatzen balitz. Ez da pentsatzena lan kodigoaren reforma haktan horiek behar da, ino urgunako joan endirela. Eta hori azkerean ez da obe, den horren onartzea eta bederen memento batzen dako bada... Badekiku, badakit irrizku bat badela ik, nik oartzeniz, eskoin mutu gana afera egiten duela eta eskoinaren aferare egiten duela, baina tampi guk... Uh, gure responsabilitatea hartuko dugu, legoi ez da den bezala pasatzenan, eta gero e, bozkako bilduko dira, bediendek nahi duten bezala boskatuko dute, baina orduan valzek bere responsabilitatea berkoditu hartu eskuina pasatzen bali bada edo eskuin mutuera. Mm -hmm. Bimila eta Amarriak nazki izan ziren mobilizazio ahondiak, erretreten reformaren kontra, azkenean pasatu zen, e, unek bide bera hartuko du mobilizazio edo Bon, ez ez zera beldu bat, gauza bela gertatzia. Ez dut, sobra antzinetik eran nahi, man, iduriz, olako bidea hartzen ari da, e, berriz ikusiko ze e, e, e, eldudiren egun horretan, ze mobilizaketak izanen diren, eta e, ikusiko. Hemen, Ipergesko mobilizazio batzu, badira, pentsatokondoko egunetan? Bai, bat dira, bon, denak institutai patuko, orzegunean, jadani, bai ona manifestaldi bat, gero ekainaren amalauan, eta bai, bat ditugu beste mugurizak eta bainan horik uh, isirik atxik ditugu, azken memento arte. Mm -hmm. Esperotu zit, jende gehiago lotzea, manifestalditara, girebetara? Gehiago behar bada ez, eldu bari mandirago behar, ez gu gehiago bai, eta jadani koartzen gira sustent gu urri bat Jano, lastiri, beraz, uh, hospitaletako, CGTeko, ki dea gurek entzinen goizontan, mileskai jargitar sunoriak emanik? Mileskai gurek eta di.